Det nya budet, kärleken. Kapitel 2, verserna 1 till och med 11. 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. 2. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra, utan hela världens. 3. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. 4. Den som säger, jag känner honom, men inte håller hans bud, är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Sex. Den som säger att han förblir i honom... ...måste själv leva så som han levde. Sju. Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud... ...utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Åtta. Ändå är det jag skriver ett nytt bud... Det visar både hans och ert liv. Till mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Nio. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Tio. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Elva. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.